«Так, великий мах, що керує небо якою силою. Не лякайся і наважай мене несповна розуму, зараз ти все зрозумієш. Але розповідь моя буде довгою. Вже вибач і мушу її розпочати з самих витоків. Старий поліз до межі невидимої кишені з боку свого хітона і дістав звідти невелику книжку в шкіряній оправі». Він розгорнув її, потім розклав ще раз, і Таомі побачила, що книжка, власне, є картою світу, але явно виготовленою не зараз, а, мабуть, століття чи два тому. Отже, почнемо, сказав господар. Звичайно, міс Таумі відомо, що цю західну півкулю їхньої грішної планети відкрив для європейців іспанський мореплавець родом з італійського міста Генуї Крістофер Колонн і він же Христофор Колумб. І що після відкриття на цій землі розпочалась європейська, передусім іспанська експансія. А що індіанці на найперших відкритих островах Куба і Гаїті, а за ними і на інших територіях масово вимирали, від непосильної праці та занесених загарбниками незнаних досі хвороб, постало питання – де ж брати робочу силу? І тоді очі конкістадорів, а за ними і просто піратів, звернулися до Африки. Там вони почали спочатку скуповувати рабів на місцевих ринках, число яких зростало, мов гриби, після раннього дощу. Але швидко збагнули, що є інший, дешевший і прибутковіший спосіб здобути дармову робочу силу. З Гаїті до земель, які згодом назвуть берегом слонової кістки і золотим берегом, стали споряджатися спеціальні експедиції. Розпочалось велике, мабуть найбільше в історії людства, полювання на живих розумних істот. Особливого розмаху воно набуло ось тут, мах пальцем, на берегах Гевінейської затоки. Території сучасних держав Того, Баніну і Нігерії, які називалися Невільничем берегом. Споряджалась одна заодної експедиції, які влаштовували облави і справжнісіньке полювання на місцевих жителів, повторив Джавіртан. Нехай пані Таумі собі це на якусь хвилинку уявить. Старий змахнув рукою, і раптом, уже наступної миті, кімната кудись наче поплела, підхоплена невидимим потоком. Стіни аскетичної кімнатки відсувалися все далі і далі, і ось уже Таумі – Таомі побачила себе серед широкого простору, вкритого вигорілою травою та де не де поодинокими деревами з розлогими могутніми кронами. Оскільки Таомі вже була в Африці на організовану спеціально для неї сафарі, то вона здогадалася, що довкруги неї савана. Але чому вона біжить по ній поруч з такими ж, як вона дівчатами і юнаками, зодягнутими лише в настегненні пов'язки? Таумі глянула на себе і побачила, що на ній також лише вузький шматок якоїсь явно несвіжої тканини. Що це? І чому вона тут опинилася? Це не сон, адже довкола все таке реальне: люди, що біжать, трава під ногами, дим десь збоку, запах якого вона явно відчуває. Хлопець, що мчить попереду, розвертається. В руках у нього лук, на плечі сагайдак із стрілами. Він дістає стрілу, вставляє в лук і стріляє. Підстрибує, плескає руками. Мабуть, бачить, що влучив. А наступної миті падає, скошений кулею. Та чує звук пострілу. Бачить кров, що витікає з грудей хлопця. Червоний потік дедалі збільшується збільшується. На нього не сила дивитися. А біджоземи, кричить Таомі, кидається до хлопця, котрий повільно сідає на землю. Я його знаю, Здивована, думає, вона її розпачливо озирається. Бачить, як десь далеко позаду полагкотять у вогні невеличкі будівлі їхніх хаток. Їхніх, чи їх, схожі тепер на великі смолоскипи. А головне бачить, що за ними біжать озброєні рушницями люди, білі люди з собаками. «Таумі, втікай, таумі!» – чує вона чийсь голос. Дівочий голос незнайомою мовою, але вона її розуміє. А як же Абіджозем, він же помре? Думка ця повертає таго до хлопця, який ще живий дивиться на неї жалібно і прохально. Тіло ледь ледь здригається у передсмертних конвульсіях, але як і чим вона йому може допомогти? Я не покину тебе, Абіджоземе, шепоче вона. Тугий клубок стискає її горло. Застилає очі сиза полуда, вже ніби у півсні чує Таумі, як зовсім поруч валують собаки, гупають по землі важкі чоботи, лунають гортанні крики, іспанською, французькою. Чиясь сильна і смердюча рука хапає її за жмут кісок на потилиці, піднімає. Таумі бачить перед собою чоловіче обличчя з рудою борідкою. Хтиві очі буравчики. А нічогенька чорна сучечка дісталася, регочачий цей чоловік. Поруч зупиняється ще один. Дивиться на Айбіджозема, котрий конає в муках. Сильний був пераб, констатує він. Нащо ти стріляв, Рудольфе? Ми й так би їх наздогнали. Він убив Пабло, відказує той, що тримає Таумі. «Пробачте, що змусив це все пережити», – чує Таумі. Вона знову в кабінеті чи до у почевальній, поруч із господарем Джавіртаном. «Що це було?» що – шепочи Таумі. «Майже звичайне навіювання, моя пані», – відказав Мах Джавіртан. «Ще раз прошу вибачення, моя королево, за те, що пережила в своїй уяві. Але це, гадаю, допомогло тобі уявити, як усе було насправді». – Ти не гніваєшся, ласкава пташко? – Ні, – сказала Таомі, в якої ніздрі вже почали роздуватися. – Що він собі дозволяє, цей старий ган? Її тілом раптом розлився дивний спокій і насолода, наче вона щойно повернулася до своєї оселі з далекої і стомливої подорожі. – Нехай вже потерплю трохи, це навіть цікаво, – подумала Лосій. Джевіртан тим часом продовжив. Одним з об'єктів цього варварського нелюдського полювання був «Твій і мій народ» – і Ібіро. Так-так, ми саме з цього африканського народу, котрий існує й досі, хоч свого часу ті облави завдали йому непоправної шкоди. Нашу приналежність до нього я встановив після багатьох років клопітких досліджень, до яких було залучено ще кількох моїх вірних помічників. Так, моя дорога, то була нелегка робота, але встановити, де твоє коріння, велика, благородна і богоугодна справа, бо людина мусить знати, звідки походить, де її далекі предки, натоми, нащадки тих африканських рабів. Нащадки народу Ібіро, чоловіки якого були хоч і невисокі, та сильні, швидкі бігуни і вправні мисливці, що опольовували навіть левів і гепардів не кажучи вже про дрібнішу живність. А жінки були такі вродливі, що їх брали собі за наложність і навіть дружин володарі Могутнього Сангану і магрибських держав на півночі Африки.